Гарис, цикл Ганібал Лектор, книга друга мовчання ягнят. Якби я, подібна до людей, Боровся зі звірами в Ефесі, яку я мав би з того користь, якщо мертві не воскресають? Перше послання святого апостола Павла до Коринтян. Чи мушу я дивитися в кільце на голову смерті, що проступає на моїм обличчі? Джон Дон, посвяти. Джон Дон, англійський поет-метафізик. Прозовий цикл «Посвяти на нагальні випадки» написав, помираючи від тифу. Від автора 25 років тому в Сенк-Гарборі, у будинку з похилою підлогою, я написав завершальні слова у мовчанні ягнят. Раптом я усвідомив, що закінчив роман, і ось переді мною на сторінці стоїть назва книжки. Я відчув укол радості, відштовхнувся від стола і покотився назад на стільці, доки не врізався в стінку. Тоді я перебував у полоні персонажів роману. Чув у кімнаті запах кордиту. Мені хотілося вимовити в голос імена людей, яких я люблю. Втрутився дитячий спогад. І ще малим хлопчиком я грався в ковбоїв і підстрелив горобця. Я стояв серед трави і дивився на пташку, таку теплу в моїй руці, а щоки пекло від сліз. Я похитав головою і замислився про початки. Колись давно журнал Аргосі доручив мені поїхати до в'язниці штату Нуево-Леон у місті Монтерей, Мексика, щоб узяти інтерв'ю в американця, якого засудили до смертної кари за вбивство трьох молодих людей. Аргосі – американський палп-журнал, дешеве масове літературне видання. Томас Гарріс писав для нього кримінальні оповідання. Мені було тоді 23 роки, і я гадав, що після висвітлення поліцейської операції в Техасі спізнав усі премудрості життя. В'язня звали Дайкс Еск'ю Сіммонс. Колишній пацієнт психіатричної лікарні. Коли я вперше на нього глянув, то побачив перед собою білого чоловіка. Приблизно 5 футів 11 дюймів. 175 фунтів. З посивілим каштановим волоссям. Метр 80 і 79 кілограм. Особливі прикмети. Погана пластика за глімбергом на заячій губі. Маленькі шарами на голові. У нього були очі навіженої черепахи. Більшість часу він затуляв їх парою чорних окулярів. Сімонс відрекомендував мені кількох своїх товаришів. Один судовий службовець у його справі, який тепер сидів за розкрадання майна. А ще фотограф-новинар, який знімав наручні годинники з мертвих і поранених в автомобільних аваріях. Фотограф підкотив рукав і показав мені п'ять годинників запропонувавши за хорошу ціну булова з брудним ремінцем. Сімонс також представив мені свою дружину, гарненьку медсестру з Огайо, яка побралася з ним уже після того, як він опинився у в'язниці. У суботні вечори їм дозволяли шлюбні візити, і щоб побути на самоті, вони завішували грати камери ковдерами. На жінку було приємно поглянути. Оаза спокою в такому місці. Десь за рік до того Сімонс спробував утекти, підкупивши охоронця, щоб той не замкнув двері і лишив йому пістолет. Сімонс передав гроші, підійшов до заповітних дверей і збагнув, що його підставили, а двері і досі замкнені. Охоронець засунув гроші в штани і підстрелив Сімонса. Він лежав і стікав кров'ю на потрісканій землі. І не помер тільки тому, що його врятував напрочу тумілий тюремний лікар. Коли я поцікавився лікуванням Сімонса, наглядач відімкнув для мене в'язничний медпункт. Лікар Салазар був маленьким граційним чоловіком із темно-рудим волоссям. Він стояв майже нерухомо. У його поставі вчувалась певна елегантність. Він запропонував мені пересісти. Меблів було мало. Ми сиділи на стільцях. У шафі під стіною стояли склянки з етикетками. Кілька медичних інструментів. Голка, нитка, стерилізатор, ножиці з тупими кінцями для розрізання бинтів і, що цікаво, гінекологічне дзеркальце. Лікар відповів на мої запитання з приводу вогнепального поранення. Пояснив, як зупинив кровотечу. Лікар Салазар склав пальці драбинкою під носом. І поглянув на мене. Містере Гарріс, що ви відчували, коли дивилися на Сімонса? Намагався зрозуміти, чи підходить він під опис убивці, який дали свідки. А крім цього, ви склали якесь враження? Та ніякого. Він охоче відповідав на запитання? Ну так, але я зробив із цього небагато висновків. Він досить товстошкірий. Він ті відповіді вже на пам'ять витовк. Відповіді на очікувані запитання. Він надягнув свої сонцезахисні окуляри? Так. Але ж у камері тьмяно, правда? Так. Як ви гадаєте, чому він надягнув окуляри? Може, хотів якось сховатися? А вам не здалося, що окуляри надають певної симетрії його обличчю? Покращують зовнішність? Я дійсно про це не думав, лікарю. Він має такий вигляд, наче його багато били, і то в голову. Лікар Салазар заплющив очі, можливо, в пошуках терпіння, і тоді знову їх розплющив. Очі лікаря були бордовими, з мерехтливими бурштиновими цятками. Він трохи повертав обличчя в бік, коли говорив із вами, градусів на десять ліворуч. Може, він відводив погляд, так часто роблять. Як ви гадаєте, Сімонс Огидний? Губу йому зашили не дуже добре, так? Так. Ви ще побачите зі Сімонсом, містер Гарріс? Певно, що так. Нам мають дозволити зробити кілька знімків з його машиною. У вас є з собою сонцезахисні окуляри, містер Гарріс? Так. Я вам не радив би вдягати ті окуляри, коли будете ставити йому запитання. Чому? бо він бачить у скельцях своє відображення. Як ви гадаєте, Сімонса мучили на перервах у школі через його фізичні вади? Мабуть, звичайна справа. Здавалося, лікар потішився з моєї відповіді. Так, звично. Ви бачили фотографії жертв? Двох молодих жінок та їхнього маленького братика? Так. Як ви вважаєте, вони були привабливими молодими людьми? А вже ж приємна молодь із хорошої родини, з гарними манерами, як мені розповідали. Ви ж не хочете сказати, що вони його спровокували? Звісно, ні, але якщо з тебе знущалися в дитинстві, то знущання легко уявляти. Він поглянув на мене, і його вираз змінився, обличчя мов поширшало, наче міль розправила крила. І на них показалося совине лице. «Ви журналіст, містер Гарріс? Що ви напишете у своєму журналі? Як лікується страх знущання по-журналістськи? Скористаєтесь якимось дотипом на кшталт «шкільні справи пекельні, мов у чорта на пательні»?» Тієї миті охоронець постукав у двері кабінету і просунув голову всередину. «Лікарю, пацієнти прийшли!» Лікар Салазар підвівся. «Прошу мені вибачити!» Я подякував лікареві і попрохав зателефонувати мені, якщо він буде проїздом у Техасі. Зустрінемось за ланчем або за чаркою, або щось таке. Озираючись на ті події, я не пригадую в його відповіді жодної іронії. «Дякую, містер Гарріс. Звісно, зателефоную, як подорожуватиму наступного разу!» У в'язничному коридорі біля його кабінету чекали двоє охоронців і медсестра з сусіднього монастиря, які привели невелику групу городян. То були чоловіки і жінки в напрасованому робочому одязі та гуарачах, поначищуваних на візит до лікаря. Гуарача – мексиканські сандалі з плетеної шкіри. Пацієнти ззовні, сусіди, яких Салазар лікував безкоштовно. Наглядач вийшов зі мною на двір. Я подякував йому за час, який він мені приділив, і додав, що ціную допомогу лікаря. Я спитав, скільки років Салазар працює у цій в'язниці. «Омбре, то ви не знаєте, хто він?» «Ні, ми говорили про Сімонса». Наглядач розвернувся до мене на сходах. «Цей лікар – убивця. Як хірург він може запакувати тіло жертви в напрочуд маленьку скриню. Він ніколи звідси не вийде. Він божевільний. Божевільний? Але ж до нього ходять пацієнти. Наглядач стянув плечима і простягнув до мене долоні. З бідними він не божевільний. Я поїхав додому і написав статтю про Дайкса Сімонса. Одне зачепилось за інше. Я висвітлював злочини в інших містах Мексики. І того лікаря більше не бачив. Тим часом дружина Сімонса оголосила, що вагітна. З плином тижнів вона почала потроху більшати. Десь у третьому триместрі в суботу відбувся шлюбний візит. І того ж дня прийшли медсестри з монастиря, щоб доглядати хворих в'язнів. Дружина Сімонса пішла додому вже надвечор. Коли тієї суботи медсестри зайшли до в'язниці, їх було 12 -ро. А вийшло того вечора тринадцятеро. Однією з них був Дайк Сімонс, який надягнув чарнече вбрання і туфлі, що дружина пронесла під сукнею для вагітних. Сімонс утік назад, до Техасу. За кілька місяців його знайшли мертвим в автомобілі після бійки у Форт-Ворті. Лікар Салазар відбув у в'язниці 20 років. Коли його звільнили, він подався в найбідніший район Монтерея і лікував старих і бідних. І звали його Несалазар Облишмо його в спокої. Багато років по тому я намагався написати роман. Моєму детективу треба було поговорити з людиною, наділеною особливим баченням злочинного розуму. Я загубився в тунелях роботи і плентався за своїм детективом коли він зайшов до Балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців, щоб проконсультуватися з в'язнем. Як ви гадаєте, хто чекав на нього в камері? То був не лікар Салазар, але саме через лікаря Салазара я зумів розпізнати його колегу зі схожою практикою – Ганнібала Лектора. Томас Гарріс Сек Гарбор, штат Нью-Йорк Травень 2013 року. Розділ 1. Відділ поведінкової психології ФБР, який займається серійними вбивствами. Розташований на нижньому поверсі академії в Квантіко у напівпідвальному приміщенні. Кларіс Старлінг прибула туди, розгорячившись після швидкої прогулянки від алеї Хогана, де стрільбище. У волоссі заплуталися травинки. На вітрівці Академії ФБР також лишилися зелені плями, після того, як Кларіс припадала до землі під вогнем на практиці операції затримання, що проводилася на плацу. У приймальні нікого не було, і Старлінг швиденько обтрусилася побачивши своє відображення у скляних дверях. Вона знала, що має чудовий вигляд без усілякого чепуріння. Її руки пахли порохом, але часу мити їх не було. Повістка від начальника відділу Кроуфорда вимагала з'явитися негайно. Вона знайшла Джека Кроуфорда в одному з безлюдних захаращених кабінетів. Він стояв біля чогось робочого стола і розмовляв по телефону. І вперше за рік Кларіс отримала шанс його роздивитися. І від побаченого занепокоїлася. Зазвичай Кроуфорд скидався на підтягнутого інженера середнього віку, який, певно, оплатив своє навчання в коледжі завдяки бейсболу. Вправний кетчер жорсткий, коли доводилося захищати дім. Тепер він схуд, комір сорочки здавався за широким а під почервонілими очима виднілися темні набряки. Кожен, хто читав газети, знав, що відділу поведінкової психології зараз не переливки. Старлінг загадалася, чи не наступив Кроуфорд на корок. Хоча насправді це було мало ймовірно. Кроуфорд завершив розмову різкою відповіддю «ні». Потім дістав з-під пахви шапку і розгорнув її. «Старлінг Кларіс М. Доброго ранку!» – сказав він. «Вітаю!» – вона всміхнулася, виключно з чемності. «Усе гаразд. Сподіваюсь, я вас не наполохав своїм викликом». «Ні», – відповіла Старлінг, і подумала. «Хоча це не зовсім правда». «Ваші інструктори розповідають, що ви добре навчаєтеся». У десятці кращих студентів у класі. Я сподіваюся, хоч офіційні дані досі не оприлюднені. Я цікавлюся час від часу. Старлінг здивувалася. Вона вже була записала Кроуфорда до когорти дволиких покидьків, які заманюють наївних сержантів на службу. Вона познайомилася з Кроуфордом, коли його запросили читати лекції в університеті штату Вірджинія. Однією з причин, які привели Кларісу у бюро, стала якість його семінарів з криміналістики. Коли Старлінг пройшла кваліфікаційний відбір в академію, то написала Кроуфорту записку. Але він так і не відповів, і протягом трьох місяців, поки вона проходила навчання в Куантіко, не звертав на неї жодної уваги. Старлінг була з тих, хто не просить про послуги і не набивається в друзі та все одно її прикро вразила поведінка Кроуфорда. Але зараз у його присутності Кларіс знову відчула до нього симпатію, хоч як їй не хотілося цього визнавати. З Кроуфордом, вочевидь, було щось не так. Окрім розумових здібностей, йому був притаманний певний хист, який Старлінг уперше помітила завдяки його вмінню добирати кольорову гамму і тканини в одязі навіть у рамках одноманітного дрескоду агентів ФБР. Зараз Крофорд мав охайний, проте змарнілий вигляд, наче в птаха, що скидає пір'я. «З'явилася робота, і я згадав про вас», – промовив він. «Власне, це не зовсім робота. Радше цікаве доручення. Скидайте мотлох бар із отого стільця і сідайте». Тут написано, що після того, як ви закінчите академію, хотіли б отримати місце безпосередньо у відділі поведінкової психології. Так. Ви знаєтесь на криміналістичній експертизі, але жодного досвіду роботи в правоохоронних органах. За нашими критеріями, потрібно мати шість років, як мінімум. Мій батько був офіцером поліції. Я знаю, що то за життя». Кроуфорд злегка всміхнувся. «Що ви дійсно маєте, так це диплом із двох дисциплін – психологія та криміналістика. І скільки років ви проходили літню практику в Центрі психічного здоров'я? Два?» «Два». «А ваша ліцензія – психотерапевта, вона ще дійсна?» «Термін закінчується за два роки. Я отримала її ще до ваших семінарів в університеті». До того, як вирішила цим займатися. А тоді потрапили в мертвий сезон у наборі співробітників. Старлінг кивнула. Мені пощастило. Я вчасно дізналася і встигла перекваліфікуватися на експерта-криміналіста, щоб мати змогу працювати в лабораторії, поки в академії з'явиться вакансія. Ви мені писали про своє зарахування, так? І, здається, я вам не відповів. Тобто знаю, що не відповів. А слід було. У вас і без того багато клопоту. Ви чули про ПЗНЗ? Чула, що це програма запобігання насильницьким злочинам. У правоохоронному віснику пишуть, що ви укладаєте базу даних, але ще не запустили її в дію. Кроуфорд кивнув. Ми розробили анкету. Вона підходить під усіх відомих на цей час серійних убивць. Сказав він і подав Кларіс товстий стос паперів у нетривкому сшивачі. «Це розділ для слідчих, а це для жертв, якщо хтось вижив. Синім позначено запитання, на які вбивця відповідає за власним бажанням, а Рожевим – низка запитань, які експерт ставить вбивці і занотовує його реакції разом із відповідями. Багато роботи з документами». Робота з документами. Корисливий інтерес Старлінг підняв носа і принюхувався, наче нетерплячий біголь. Кларіс відчувала, що пахне працевлаштуванням. Мабуть, утомливе доручення згодовувати необроблені дані новій комп'ютерній системі. Її вабила можливість потрапити до відділу поведінкової психології на будь-яку посаду. Але вона знала, що відбувається з жінкою, коли на неї поставили тавро секретарки. Його вже до кінця життя не змиєш. Доведеться обирати. І Кларіс хотілося зробити правильний вибір. Кроуфорд наче чекав на щось. Певно, він щось у неї спитав. Старлінг почала похабцем пригадувати. «Які тести ви проводили? Міннесоцький багатопрофільний був? Роршах?» «МБОО – так. Роршах – ніколи», – відповіла вона. «Ще проводила тематичний аперцептивний, а дітям давала бендергештальт». Міннесоцький багатопрофільний особистісний опитувальник аналізує приховані психопатологічні переживання. Тест Роршаха – дослідження особистості за допомогою картинок із різнокольорними плямами. Тематичний апперцептивний тест для виявлення особливостей реагування на соціальне середовище. Тест дитячого нейропсихіатра Лорети Бендер перевіряє здатність відтворювати зображення. Старлінг, вас легко налякати? Поки що ні. Розумієте, ми спробували опитати і дослідити всіх 32 серійних убивць, які наразі перебувають за ґратами щоб скласти базу даних для формування психологічних портретів у нерозкритих справах. Більшість погодилися на тест. Як на мене, найчастіше їх спонукає бажання похизуватися. 27 осіб охоче з нами співпрацювали. Четверо з них сиділи в камері смертників. Розгляд апеляцій загальмувався. Тому з ними все зрозуміло. Але той, хто був потрібний нам найбільше, так і не пішов на поступки. Я хочу, аби ви відвідали його завтра в психіатричній лікарні. Кларіс Старлінг відчула, як у грудях радісно забилося серце, але і стривожилася. Хто об'єкт дослідження? Психіатр-доктор Ганібал Лектор, відповів Кроуфорд. Після того, як прозвучало ім'я, ненадовго запанувала мовчанка, як це завжди буває в цивілізованому товаристві. Старлінг уважно дивилася на Кроуфорда, але той нічого не казав. «Ганнібал, каннібал», – промовила вона. «Так, так, ну, гаразд, добре. Я рада, що мені випала така нагода. Але ви ж розумієте, мені треба знати, чому саме я. Загалом через те, що ви вільні», – відповів Кроуфорд. «Я не очікую, що він погодиться на співпрацю». Він уже відмовився, але опосередковано, через директора лікарні. А мені треба звітувати, що в нього побував кваліфікований експерт і попросив його особисто. Є певні причини. Вони вас не обходять. У відділі не лишилося вільних людей, аби цим займатися. Ви в скруті. Бафало біл і ці події в Неваді, сказала Старлінг. Ймовірно, Кларіс згадує пожежі та вибухи на хімічному заводі, які сталися у 1988 році в місті Гендерсон, штат Невада. Точно. Стара історія. Бракує теплих тіл. Ви сказали, треба йти завтра. Ви поспішаєте. Якийсь зв'язок із поточною справою? Ні, а хотілося б. «Якщо він мені відмовить, вам усе одно буде потрібна психологічна оцінка?» «Ні. Я вже під зав'язку ситий оцінками незговірливого пацієнта доктора Лектера. І всі вони різні». Кроуфорд витрусив на долоню дві таблетки вітаміну С і розвів водою Альказельцер, щоб їх запити. «Розумієте, це просто смішно. Лектер – психіатр» і сам дописує в психіатричні журнали неймовірні статті, але ніколи не розглядає власні маленькі відхилення. Одного разу він удав, що згоден допомогти директору лікарні Чилтону з якимись тестами, коли на пеніс надягають чохол для вимірювання тиску і показують фотографії автокатастроф. А тоді Лектор першим опублікував те, що йому вдалося дізнатися про Чилтона, і пошив того в дурні. Він відповідає на серйозні листи, які йому пишуть студенти психіатричного відділення, і які не стосуються його власного випадку. Але це й усе. Якщо він не стане з вами говорити, то доповідайте по суті. Який він має вигляд, яка обстановка в камері, що він робить. Передайте місцевий колорит, так би мовити. І пильнуйте пресу, як будете заходити до лікарні та йти звідти. Я не про справжню пресу, а про жовту. Вони полюбляють лектора навіть більше за принца Ендрю. Якийсь низькопробний журнал запропонував йому 50 тисяч доларів за кілька рецептів, так? Здається, я щось пригадую, сказала Старлінг. Кроуфорд кивнув. Я певен, що народне базікало підкупило когось із лікарняного персоналу. І там можуть дізнатися про ваш візит, коли я про нього домовлюся. Кроуфорд нахилився вперед. Його обличчя зупинилося навпроти Старлінг на відстані двох футів. Вона помітила, як мішки під очима розпливлися в нижніх скельцях його двофокусних окулярів. Нещодавно він полоскав рот лістерину. — А тепер мені потрібна вся ваша увага, Старлінг. — Ви мене слухаєте? — Так, сер. — Будьте дуже обережні з Ганнібалом-лектором. Доктор Чилтон, начальник психіатричної клініки, обговорить з вами процедуру, якої ви маєте дотримуватися під час відвідин. В жодному разі не відхиляйтеся від неї. Не відхиляйтеся ні на йоту. З жодної причини. Якщо лектор взагалі з вами заговорить, то просто заради того, аби щось про вас дізнатися. Саме з такою цікавістю змії зазирають у пташині гнізда. Зрозуміло, що під час бесіди завжди доводиться обмінюватися репліками. Але не розповідайте йому ніяких деталей з біографії. Не треба, щоб у нього в голові опинилася ваша особиста інформація. Ви знаєте, що він зробив із Вілом Гремом? Я читала ще, коли це сталося. Він випатрав Віла ножем для різання лінолеуму коли той його розкусив. Віл дивом не помер. Пам'ятаєте Червоного Дракона? Лектор нацькував Френсіста Доларгайда на Віла та його родину. Тепер обличчя Грема має такий вигляд, наче його намалював якийсь довбаний Пікасу. І все через Лектора. У лікарні він пошматував медсестру. Виконуйте свою роботу і ніколи не забувайте, хто він такий. І хто ж він? «Ви знаєте?» «Знаю тільки, що він монстр. Ніхто не скаже нічого більш конкретного. Можливо, у вас вийде дізнатись?» «Я обрав вас не на вмання, Старлінг. Ви поставили мені кілька цікавих запитань, коли я викладав в університеті Вірджинії. Директор отримає рапорт за вашим підписом, якщо документ буде зрозумілий, стислий і чуткий». А це вже мені вирішувати. Ваша доповідь повинна бути і буде в мене на столі до дев'ятої ранку в неділю. Гаразд, Старлінг, дійте згідно з установленим порядком. Кроуфорд усміхнувся Кларіс, але його очі були мертві. Розділ другий у доктора Фредеріка Чилтона, 58-річного директора Балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців, є довгий широкий стіл, на якому немає важких або гострих предметів. Деякі працівники називають це стіл бастіоном. Інші працівники уявлення не мають, до чого тут бастіон. Доктор Чилтон сидів за столом, коли в його кабінет увійшла Кларіс Старлінг. «У нас тут побувало багато детективів, але таких гарненьких я не пригадую», – сказав Чилтон, так і не вставши. Навіть не задумуючись, Старлінг збагнула, що його простягнута рука блищить від ланоліну, яким він змастив собі волосся. Вона першу відпустила його долоню. «Міс Старлінг, чи не так?» «Старлінг, докторе, через А. Дякую, що приділили мені час». «То ФБР переходить на дівчат, як і решта, хех!» Директор додав до своїх слів нікотинову посмішку, якою він зазвичай розмежував речення. «Бюро не стоїть на місці, доктор Чілтон, це точно. Ви пробудете в Балтиморі кілька днів? Тут, до речі, можна так само гарно провести час, як у Вашингтоні чи Нью-Йорку, якщо ти знаєш місто». Кларіс відвела очі, аби не бачити його посмішку. І тієї ж миті збагнула, що Чилтон помітив її гидливість. Я впевнена, що це чудове місто. Проте моє завдання полягає в тому, щоб побачитися з доктором Лектором і доповісти про це сьогодні ввечері. Може ви залишите мені номер, щоб я міг зв'язатися з вами у Вашингтоні потім? Звісно, дякую за турботу. Цим проектом керує спеціальний агент Джек Кроуфорд. Ви завжди можете вийти на мене через нього. Зрозуміло, відповів Чилтон. Його щоки, поцятковані рожевими плямами, контрастували з неймовірним брунатно рудим кольором шевелюри. Дайте мені, будь ласка, ваше посвідчення, сказав він. Директор так і не запропонував їй сісти. І Кларіс стояла, поки він неквапливо роздивлявся документ. Тоді він повернув перепустку і підвівся. «Це забере небагато часу. Ходімо!» «Я гадала, що ви мене проінструктуєте, доктора Чілтон», – сказала Кларіс. «Ми можемо зробити це дорогою», – відповів він і вийшов за столу, поглядаючи на наручний годинник. «За півгодини в мене ланч». Чорт забирай, вона мусила швидше. Краще його прочитати. Певно, він не такий уже пришелепок. Може, він має якусь корисну інформацію. Їй би не завадило хоч раз грайливо всміхнутися, попри те, що директор їй не сподобався. Доктор Чилтон, у нас із вами зустріч зараз. Ми домовилися на зручну для вас годину, щоб ви змогли приділити мені трохи часу. Протягом інтерв'ю можуть з'ясуватися певні деталі, і мені буде потрібно продивитися з вами деякі відповіді. Я дуже, дуже в цьому сумніваюсь. О, перед виходом мені треба зробити телефонний дзвінок. Я наздожину вас у приймальні. Можна мені лишити тут пальто і парасолю? Там, відповів Чилтон. Віддайте їх Алану в приймальні. Він подбає про них. На Алані було вбрання, схоже на піжаму, яку видають пацієнтам. Він протирав попільнички краєчком сорочки. Алан прийняв у Старлінг пальто, водячи за щокою язиком. «Дякую», – сказала вона. «Будь ласка, нема за що. Ви часто серете?» «Що ви сказали?» «Воно у вас довге виходить». «Краще я сама це повішу деінде. інде». Вам же нічого не заважає? Можна нахилитися і дивитися, як воно вилізає. Спостерігати, як змінює колір, коли на нього повітря потрапляє. Ви так робите? Вам не здається, що воно схоже на великий коричневий хвіст? Алан не відпускав пальто. Доктор Чилтон хоче бачити вас у своєму кабінеті. Негайно, сказала Старлінг. Ні, не хочу, зауважив Чилтон. Повісь пальто в шафу, Алане, і не діставай його, поки нас не буде. Виконуй. У мене була секретарка, але скорочення бюджету її забрало. Тепер приходить дівча, яка три години на день друкує документи, а потім Алан. Куди поділися всі секретарки, міс Старлінг? Він блиснув скальцями окулярів, поглянувши на неї, і додав. Ви озброєні? Ні, не озброєна. Дозвольте оглянути вашу сумочку і валізу. Ви ж бачили моє посвідчення. І там сказано, що ви студентка. Будь ласка, дозвольте оглянути ваші речі. Кларіс Старлінг здригнулася, коли за нею гримнули перші важкі сталеві двері та клацнув засув. Чілтон ішов зеленим казанним коридором трохи попереду крізь запахи лізолу і далеке грюкання. Старлінг злилася, що дозволила Челтону порпатися в сумочці й валізі, і їй довелося придушити в собі цю злість, щоб мати змогу зосередитись. Усе було гаразд. Вона відчула міцне підґрунтя самоконтролю, наче стійке гравійне дно серед швидкої течії. «Лектор завдає багато клопоту», кинув Челтон через плече. Щодня санітар витрачає принаймні 10 хвилин, виймаючи скріпки з періодичних видань, які він отримує. Ми намагалися скасувати або скоротити передплату, але він написав скаргу і суд нам не дозволив. Його кореспонденція також була дуже широкою. На щастя, обсяги зменшилися після того, як лектора затьмарили інші герої новин. Бо деякий час здавалося, що кожен мізерний студент, який пише диплом магістра психології, намагається якимось боком залучити до нього лектора. Медичні журнали й досі публікують його статті, тільки заради збочинського захвату, який спричиняє його ім'я під заголовком. А мені здалося, що він написав непогану статтю про хірургічну залежність у журнал клінічної психіатрії, сказала Старлінг. «Здалося. Та що ви кажете? Ми намагалися дослідити лектора. Подумали, ось шанс зробити знаменне дослідження, бо ж це така рідкість – упіймати такого одного живцем». «Такого одного – це кого?» «Чистого соціопата, котрим він в очевиді є. Але лектор не проникний. Він надто витончений для наших стандартних тестів. І, слово честі, як же він нас ненавидить». Мене вважає своїм заклятим ворогом. Кроуфорд дуже розумно вчинив, правда ж? Коли не думав використати вас проти лектора. Що ви маєте на увазі, доктора Чілтон? Молода жінка, аби його завести. Мабуть, так це називається. Гадаю, лектор уже кілька років не бачив жінок. Хіба що краєм ока розглядів кількох прибиральниць. Зазвичай ми сюди жінок не пускаємо. Від них у в'язниці тільки лихо. Ну і пішов ти нахер, Чілтоне. Докторе, я закінчила університет Вірджинії з відзнакою. Це не інститут шляхетних панянок. У такому разі ви в змозі запам'ятати правила. Не просовувати руки крізь грати. Не торкатися град. Не передавати йому нічого, крім м'якого паперу. Жодних ручок, жодних олівців. Йому час від часу видають спеціальні маркери з м'якою голівкою. Папір, який ви йому передаєте, не має містити скріпок, скоб чи булавок. Предмети можна передавати тільки через висуну тацю для їжі. Повертаються предмети також крізь тацю. Жодних винятків. Не приймати жодних предметів, які він намагається передати крізь грати. Ви мене зрозуміли? Зарозуміла. Вони пройшли ще двоє дверей, і денне світло лишалося позаду. Тепер вони проминули загальні палати, де пацієнти мають змогу спілкуватись одне з одним, і спустилися на територію, де немає вікон і спілкування. Лампи в коридорах захищені товстими ґратками, наче ліхтарі в машинному відсіку на кораблі. Доктор Чилтон зупинився під однією з таких ламп. Коли їхні кроки стихли, Старлінг почула, як десь там, за стіною, лунає хрипкий голос спотворений криком. «Лектора ніколи не виводять за межі камери без гамівної сорочки, перев'язів на все тіло та маски», сказав Чилтон. «І зараз я вам покажу, чому. Протягом першого року, після того, як його сюди направили, він поводився зразково. Охорона трохи розслабилася. То було ще за минулого керівництва, самі розумієте». 8 липня 1976 року, після обіду, він поскаржився на у грудях. і Його перевели в лазарет. Гамівну сорочку зняли, щоб легше було провести електрокардіограму. Коли над ним схилилася медсестра, ось що він із нею зробив. Чілтон простягнув Кларіс Старлінг пошарпану фотографію. Лікарям вдалося врятувати її одне око. Увесь цей час лектор був підключений до моніторів. Він зламав їй щелепу, аби відкусити язика. Його пульс жодного разу не перевищив показнику 85 ударів за хвилину. Навіть коли він його проковтнув. Старлінг не знала, що гірше. Фотографія чи увага Чилтона, з якою його швидкі, чіпкі очі ковзнули її обличчям. Вона уявила спраглу курку, що скльовує сльози зі щик. «Ось, де я його тримаю», – сказав Чилтон і натиснув кнопку біля масивних половинчастих дверей з безпечного скла. Санітар, який стояв за ними, пустив їх у лікарняний блок. Старлінг прийняла важке рішення і зупинилася одразу за порогом. Докторе Чилтон, нам справді потрібні результати цих тестів. Якщо доктор Лектор вважає вас за ворога, якщо він так на вас зациклився, як ви самі кажете, – то чи не буде наша бесіда успішнішою, якщо я поговорю з ним сам на сам? Що скажете?» Челтон смикнув губою. «Мене це ідеально влаштовує. Могли запропонувати ще в моєму кабінеті. Я б послав із вами санітара і зекономив час. Я б запропонувала, якби ви мене тоді проінструктували». «Гадаю, більше ми з вами не побачимося, міс Старлінг». Барні, коли вона закінчить із лектором, виклич когось, щоб її вивели. Чилтон пішов, навіть не поглянувши на Кларіс. Тепер перед нею стояв кремезний незворушний санітар, а за його спиною на стіні виднілися беззвучний годинник і шафа з металевої сітки, в якій зберігалися гамівні сорочки, маски, балончик мейс і рушниця з транквілізатором. На рамі висіла довга жердина. З викривленням у формі літери «Ю» на одному з кінців, щоб притискати маячних пацієнтів до стіни. Санітар дивився на Старлінг. «Доктор Чилтон уже сказав, щоб ви не торкалися, Град?» Запитав він високим і водночас захриплим голосом. Кларіс, він нагадував, Альдорея. «Так, сказав. Окей, він у кінці коридору. Остання камера праворуч». «Тримайтеся середини проходу, коли будете йти, і ні на що не зважайте. Можете віднести йому пошту, щоб розмова легше пішла», – сказав санітар. Здавалося, він по-своєму тішиться з цієї ситуації. «Просто покладіть її в тацю та проштовхніть усередину. Якщо та шухляда буде з його боку, то її можна витягти за мотузку. Або він сам її просуне. Той отвір влаштовано так, що він не зможе до вас дотягтися». Санітар віддав їй два журнали, з яких випадали розкриплені сторінки, три газети і кілька розкритих листів. Коридор був 30 ярдів завдовжки. Палати розташовувалися по обидва боки, деякі були оздоблені м'якою оббивкою, а посередині дверей віконці для спостереження довге і вузьке, наче стрілецька бійниця. Інші складалися на стандартні тюремні камери з ґратами, що виходили в коридор. Кларіс Старлінг відчувала, що в камерах є люди, але намагалася на них не дивитися. Вона вже подолала половину шляху, коли чийсь голос просичав. «Я чую, як пахне твоя пизда!» Кларіс вдала, що нічого не почула, і рушила далі. В останній камері горіло світло. Наближаючись, вона відсунулася до лівої стіни, щоб зазирнути туди здалеку, розуміючи, що клацання підборів уже давно сповістило про її перехід.